Lartsimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë vetëm për i dhiti falje dhe udzim kërkojmë. Ndërsa salavatat dhe selamet përshëndetit më të mirë bi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa anulehi salatu vesselam. Bi shokët e tij, besnikë mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dymatli Kjo është dita e katërt e muaj të shenjë të Ramazanit dhe është gjumaja e parë e këti muaj. Pra asot kemi të bashkuar dy madrime, Ramazani dhe gjumaja dhe kemi përmendur se muslimanët e parë kër jam bashkuar dy gjarat të mloja e kanë shtu edhe më tepër madrimin dhe i badetin dhe Allahut të bareke vëtë jale. Si pjesë, e vazhdes dhe zingjirit se me kemi filluar në Ramazan duke fol për shembujt Kur'anor pra jo që ka Allahu Gjellegjelluhu e ka siel në Kur'an për e shembujve në mënir figurative që të ne e shpjegon neve gjerat në këtë gjumat të partë të Ramazanit do të vazhdojmë qëshin e shembujve mirë po ju nga Kur'ani për nga fjartë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam Parërflasim sot me lejnë e Zotit Gjellit Gjellaluhu Me një shembul të sinë me ka të regu Muhamedi a.s. Mbi qështjen e perceptimit të muslimavit Ne edhim se Allahu Gjellit Gjellaluhu e ka lafdruar besimtari E ka ndëruar shumë Dhe përmendëm se në mesin e kryesave dhe gjalesave është njëriju i vetmi i cili beson vullnetarishtu Gjithakraresatira janë të krijuara që ti nënshtrohen Allahut xhellal gjelle xjelalu në mënyrë në mënyrë të pasgjehdur. Ata s'kan zgjidhë tjetër poshtë se ti bindin Allahut te bareke u te ala. Dhe për këtë na ka treguar Zoti Jon te bareke u te ala në Kur'an. Ndërsa njerëjut si veçori dhe porjashtim nga gjitha gjallësat i ka dhënë mundësinë mohimit. I ka dhënë mundësi e mohimit dhe ta zgjedhë besimin në monirë të vullnetëshme. Anda e ka lërëcuar njërijun me mendje, e ka lërëcuar njërijun me mendje, ja ka donë menën e cila menën e kalkulon bën hesape e kështu më radhë dhe në fund merë vendime, në bazë atyre vendimeve Zotja jep gradën njërijut në këtë botë dhe në dhe në akiret. Prej gjërëve të satë pengamirja lejë salatu e selam i ka shpeshtu shpesh është për njësimi i besimtarit me disa prej me disa prej e, gjalesave dhe përmendëm se gjalesat që i ka kryu Allah u Gjeli Gjelalu hajvanat prej tyre ka të mirë në karakter dhe prej tyre ka të ligë prej tyre ka të fort dhe prej tyre ka të dopt ekshtu më rrat prej tyre ka të bukur dhe prej tyre ka të shumtuar anë dhe përshemull drejni ka proli është prej kafshet sët Merët për shemblë për, për bukuri Ndërsa qeni Merët shemblë për shëmti Ek së më radhë që jetë Jënë të njora në botën e gjalesa dhe hajuanve Zotë i ongjële gjelalu Përshkak se në natyrat tona është e vendosur njohja e këtëre gjalesave Ndo njëher Në e shembolej një gjë Timanit, të islamit, njerit Me këto gjalesa Që na ma, ma thjesht me, me e kuptuhe Sot e kemi një haditë për nga meri Sallallahu alaihi sallem Ku përshkruhet një gjengje besimtarit Kujti në gjason besimtari Pre gjalesave Ka thonë Sallallahu alaihi sallem Haditën që e kanë zirë imam Ahmedi Dhe ibn Hibbani Dhe gjithashtu e kanë zirë dhe imam Tabarani Nga Abdullah ibn Amr ibn Alas Shokit për nga meri Sallallahu alaihi sallem Thot e kam dërgjuar të dërguar i në Allahut Duk e thanë, alehi salatu e selam Uellëdhi nefsi Muhammedin biedi bedo, Betohem Në atëj cilë e ka në dorë Shpirtin e Muhammedit Salallahu alehi ve sellem Inë në methelën mu'mini Lëke methelin nëhleti Ka thanë, alehi salatu e selam Vërtet shembulli i besimtarit Besimtarit është një grad më në altë se musliman Muslimanë më kanë Me hi me shadet në islam Me thonë lajlajla Allah Muhammed Rasullullah E besimtarë që ka i bje me praktiku këta Me praktiku, me zbatu prej brenda dhe prej ashtë Thotë ale i salatu së ram Shembuli besimtarit Pra ati cili e zbaton islamin është sikur shembuli i bletes E ka mor nga kret këto uh, insekte Dhe kret uh, gjalesat e ka mor Ali sallahu alaihi wasalam shembulli e bletës. Shembulli i besimtarit është si shembulli i bletës. Pastaj ka përmendur disa proçilësi të të bletës. Ndërsa dietar kanë përmendur edhe edhe cicitë të tjera. Ka thënë Ali sallahu alaihi wasalam: "El-bleta nuk ha pos ushqim të pastër." Wa wada'at tayyiba. Aleja shtitjen bleta e ka të mirë. E vetë mja gjalesë E vetë mja gjalesë Që jashqitje në ka ushim për neve Apo? Dhe kjo është prej kudretit Allahu Gjellegjellu dhe sfides Që u akabo njërzve Si do mos atyre që e mbajnë vetën me të madhë Apo? Jashqitje e bletës është mjalti Apo? Ne për qemull mahemi me të madhë E she simfodilog eks turma filozofi dhe në fund dhe në fund ne për shembull hajm një shitje të një xhallese apo e vetmja xhallese që ja shitjen e ka ushim për të tjerët, jo vetë ushim, edhe ilaç e ka. Ma jë sot shkencëtarë, hulumtuesit, bibletën, mbi mjaltin kanë zbulu, kanë zbulu gjëra shumë shumë të mrekullueshme, shumë të mahnitshme. Dhe ju mund disa vërejtëre t'i të shikoni. Ka programe të veçanta në në televizion e këso më radhë në internet, për diskutimin mbi bletën. Si si krijohet, si zhvillohet, si punojnë, si organizohen, si mbledhen aty në goshërë, si e thith në nektarin, si e nin errën e luleve, si i dallon mes lules që ka nektar të pastër dhe ka nektar të përziejë, e këso më radhë, si pengohet nga puna. Si është procesi ku e mbaan mjaltë Nektarin, ekstumeral gjë shumë shumë Shumë prej gjërëve të mrekullushme Qëa i ka kryuar Allahu të bareke Vëtë të ala Thotë a.s. Blejta hanë pastër Enzirët pastër Ra enzirët mjaltë Wa wakaat Felem të kësidh Wa lem të fësidh Thotë a.s. Dhe kur të ndalet dikun Ndeg, në lulë Kër e merë nektarin Wa wakaat felem të kësidh Nallit blejt amb lule dhe nuk e than lulën. E marr atë që kam me marr dhe hec. Ualem tufsit. The nuk ban fesad. Kjo është për ngjasinë që e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shembullin e muslimanit, për shembullin e besimtarit. O ke hadith kanë ndërtuar është hadithi madh. Sepse e ka për ngjasupin e pengamir alaihi salatu wassalam çështjen e muslimanit, çështjen që shpësojmë ne më kanë pyetën. Me lejnë e Zoti Gjeli Gjeli Aluhu Me bleten E tani na të ligjeratat e shembojve Qëfar thamë Kur Zoti i krason digjera Qëka du të me bona? Du të me nxjerë karshi të dhijat Edhe me paku janë vijat lidhse Qëka i lidhë të të dhijat? Bleta Besimtari Thot a lejtë salatë dhe selam Besimtari i në gjamë bletes Ulematë qëfar kanë thamë Kanë thamë tani du të mi këshirë lidhjet Qëka e lidhë bleten me muslimanin? Qëka ban k E shkapan ki besimtar që janë në gjojshëm njëra me tjetërn Ku është pika e metaforës Ku ku janë pikat kyqe që këto dyja lidhën Sot të da shoj me lejnë Allahut të bareke ojtala. Para kësajna Bletën të ndëruar gjëmatlije ka përmenjë zotë i unë gjele gjelalu në Kur'an Bletën e ka përmenjë zotë i unë të bareke ojtala, Në, në Kur'an Në surën e nahl E cilë e është surja e bleteve Surja e Bletra, komplet një sure e ka emrin surja e Bletve, surja 16 në Kur'an. Ajati 69 dhe 68, ajati 68 dhe 69, Allahu i jëllole përmend bletën. Tani na nuk kemi në Kur'an do të ndalim me, me shembullin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ta shikojmë se e ka përmend Allahu në Kur'an që ta dim at vijen lidhse. Ku lidh? Pse ka thonë Ali sallallahu alajhi wasallam, muslimani osi bleta. Pse osi bleta? سنوكرسني <سؤال> سينوكرسني انساك تيتر بولوسيبل ليترا فتد الله <سؤال> جل <سؤال> جلاله <سؤال> في القران <سؤال> واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون Çfarë dallahu i gjellola për bletën? Foth Zoti jot i ka shpall bletëve. Bletës i ka shpall frymzim, e ka e ka kriju me një me një program. Foth Allahu i gjellë jellalu. Ani takhidi min al jibal buyuta. Në përkodra krijo shtëpi për veti. Apo ajo që ka thënë në gjuhën e, e studiuzeve të bletë me kosherë. Khalil Ajo, shtëpizat që ka ndërton, ndërton uh, bleta Thotë Allahu Gjellaluhu, u amine shëgjëri Dhe hëtë në përpem Hëtë në përpem dhe mbledhe, mbledhe më të mirë në luleve prej Asoj që ka qëtë në këtar Apo a i ka më e mire e një peme U amin ma ja rishun dhe në vendet e së ati ka ndërtu njërzit të larta Thotë Allahu Gjellaluhu Thum me kuli Min kulli thëmaratë Pastaj merë nga krejta frytet Dhe kjo argumenton për lëramanin e nektareve dhe mjaltit Andaj ki mjalt nivel 1, 2, 3, 4, e kësë më radhë shumë Ki mjalt, një copë mjalt, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro Varsisht nga loj bletës, loj lullës dhe lojtës në kanë zirë prej, prej mjaltës Dhe kjo të një ura në botën e, e bleteve Thotë Allahu Gjelluala Fes luki subull e rabbiki Hëtës në përrugët e Zotit Tanë Hëtës në përrugët e Zotit Tanë Allahu Gjellë Gjellë lu e ka inspiru Ti keme hecë kështu kështu kështu Prej, prej këtër e vendëve Thëtë Allahu Gjellë luana dhulule Ne Ti kemi në nështru këtë lule Ti kemi në nështru këtë rrugë Ti të ti hecësh dhe nuk, nuk keme gjetë Pengesa Thëtë Allahu Gjellë Gjellë lu Ja khrujë min butun i ha Sharabun Muhtelifun eluanu te lavujë li jlaloj nga barçet e bletëve del një lloj pije njuhu në gjuna e Kur'anit mjalti është pihet të na thonë ha mjalt apo ngjun tonë ha mjalt njuhu në gjuna e Kur'anit pihet mjalti gjuna e Kur'an nga sot është lëng i cili çarkullon ndaj me kat bomba marë dhë po, sahabut për po, pejgamberi ali sallallahu alaihi wasalam e kanë burdhur mjaltin dhe e kanë shtuar me ujë që t'alu në edhe më shumë rolin e e, e langut dhe ilaçi. Sot Allahu xhelel xhelalu. Në barazë të doktoreve bletave, çfarë ka? Ka lang të lloj-llojshëm, lloje ndryshme të mjaltave. Fihi shifaun lin nas. Në këto mjaltë ka shërim për njerëzit. Mjali, madje sot studios e thonë, mjalti e ka efektin nga se sot dinë termat vitamina, kia vitaminë, proteinë këto më radh, thonë mjali është zavantazhona e ushqimit. Nëse njerëzit ushqehen me mjalt, është avantazhona dhe mos marrëngë burg. Nëse ushidet me mjalt, ja kompenzon atë vënë që ka pasë me ëngërbuk. Me shfar, më është ka e ka në përbërje mjalti. Foth Allahu jale jelalu. Inna fi dhalika la ayata. Thotë, Allah u të barek jove të jala, i në fidelik në këtë këtë proces të bletës, qëfar ka? Qëfar ka në këtë proces? Thotë, ka ajete për njërzit, mi për jo për këjtë, për ata shka menojnë. Ka disa njërz nuk menon në kur gjohiqë, nuk e lodhë thrunin njëqë. Thotë, Allah u gjelola, ata shka lodhën, e meditojnë, e studiojnë, e hulumtojnë, e gjurmojnë, kur të ashojnë bletën, Dhe do ta kuptojnë se kjo është ajeti Zotë i Zotit Xhel Xelalu. Pse është ajeti Zotë i Zotit Xhel Xelalu? Sepse gjithatë mjalti e van mbleta me një trup i cili është shumë i vogël. Gjithatë nektare mbledh nëpër lule me një trup i cili matet me gramë ndoshta. Nëse a ti e blej 1 kg mjalt, ka mundsi ata e gafon një një një mbletë e cila ka disa gram. A nuk është ajeti Zotë i Zotit Xhel Xelalu? Me tonë lata mjalc sot në botë apo? shitën e bletës në qsomarë, shërohen njerëzit me ta. Çfarë ndodhi? Kush e ka bërë ata? E kanë bërë disa krijesa të Zotit, dëvogla, e kanë mbart nektarin dhe e kanë prodhuar e kanë bërë e kanë bërë mjalt. Kjo është ai përket uh, aspekti kur'anor në çështjen e bletëve. I kthemi hadithit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Fadhala-i salatu wassalam shembulli muslimanit besimtarit është sigurisht shembulli bletës. E para ka shumë sime këtu pa alakan don dietarët bleta është insekti ha më let mësinë insektavel hates let fluturon let nuk ban dam por cilsohet me çfarë i thon Arabot riqa ti shohot me me butsi dhe kta e xhemit edhe një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam se ne kanë dit imam muslimi ka thonale salatu wassalam në jannet do do të hin disa njerëz zemrat e tyre janë sikur si zemrat e zogjve zogji çfarë zemre ka zemër e cila është shumë e butë keni pa po zogis sa shpejt ik salet ik sa, sa shpejt fluturon sa është i brisht i nyom tutet shumë si bandam kurgut e kështu me radë andaj ka dhënë detart shembulli që e ka sjell Muhamedi alayhi salatu selam të besimtarit me bletën Pika e parë pëse, sepse besimtari o i butë. Muslimani o i butë. Abo? I fort është në disa gjera tjera. I fort të më prodhim. I fort të më besim. Mirë po në karakter, në karakter, në raport, me tjerët, në aspektin e fesadit, a nuk është i tjilë. O shumë i butë. A dhe e ka për një supe nga meri Aleji Salatu e Seram, besimtarin me me bletën. Për shfararë që je, se musimani o i butë. Onëpo shëmo me pak këshillat ata e drejton. Ndërsa të asprin, sa dush mohi deri sa ai synin. Lexojë jaje, te lexojë hadith e thuj por ditë ngjuma, ka thonë vega më shumë këtu ai s'e ja leshin pse? Se ka zemrën e vrashtë. E ka zemrën siguri. E çti marmeret, miaci ja dëuja ai ai leshin. Çti marmeret. Onë ka thane sallallahu alejhi dhe sallam, disa njerëz ata që kanë sjellun janë raport me ta sigur uji me marmerin. Sa dush lajë mrenasik jo. O ma kanë tok pak uji miçit. Miliard bin diç kapital. Me e punu edhe më shumë të di, pse? Sepse toka është pjellore. Andaj kanë ndonjë dietarë e ka për ngjasu Muhamedi alayhi salatu wassalam me figurative, bletan me muslimanin, pse? Sepse pika përbashkët e para është butësia. Muslimani i but, diku i shëmit, eks çmorra. Kjo është pika e parë që kanë dhënë dietarët në në në këtë kontekst. E dyta, çfarë kan thon? Kan thon ulemat kan thon bleta Me qëfarë cilësot? Cilësot me menquri Muslimani nuk ka naiv O shtë i but A më jo prej naivitetit Nuk ka buda dhe Dysa një zemenojnë muslimani pësë a karakter but Pse nuk ta këthen vjallën Pse të respekton ma shumë Dështë ati dhe hitë se meriton me të respektu Pajtë shumë të respekton Ti i hip në qafaj prap duran Dikusht atë po ki ati njasi gomarit Jo, thëtë ale i salazam Ajo si bleta Pse o si blejta, a e meqme a. Ska kome upë me si cëllin. A i ka një dretim. Blejta ka një dretim. Ka një punë, ka një angajim. Ka një organizim. A i do me prodhu, dyshka. A ne, muslimani, pikën e dytë, ku bashkohet me blejten, është meqme. Blejta, edhe është i meqme muslimani. Që është, është i meqme? Dinë si me punu. Dinë si me organizu. Dinë ka do të me respektu. Apo? Dhe, dhe qëfarë? Dhe duron shumë. Andaj, është përngjasu me muslimanin për shka këmenqurijës A ne muslimani përshem, o dhe gjenti Shiko Muhammedin sallathe sellem Prisin e muslimanve Aja prej naivitetit i ka respektu njërst A prej, prej asoj se e ka ditë që ka po pan Jo Ka arë njërën e ka ka përkëmishë Kjetër e ka ofenduë Nmek e ka në ofendu shumë E ka në re Në luft kanë dosh me vra E ka në shpif E ka, e ka në shpadhë budal Dhe në kretë këta, aje me menqurije ka menagjuë Dhe ka doli sukses shumë, mëlejë salatu e selam. A nëjë muslimani nukon e hivë, muslimani nukon e hivë, a në është as të thot ti një fjalë. Shumë të të e ranonaj së të thot, së të këthelë. Apo, qësa prej raporteve besimtari, besimtari dhe vëqë, i cilja njëfë Allah, njëfë për nga mena lejë salam, më në otë më kanë i përngjasu me cilësit cësat i ka përën Allah për besimtari. Qëfar gjendë të ajë, gjendë me Ka mundësia i të përshkruhun tyje ma mirë kriminelin se sa, se sa vetë kriminelin që e një vetën. Apo, a ka dikushë mbotë që e një të keqin ma mirë se i mirë i. Ma mirë se djetari. Kush mundët ma mirë me të përshkrujt tyje kriminelin se sa një djetar? Ska. Ma dje sot përshimo lejeve shtë djetarë të muslimane, po edhe hullumëtusit e jo muslimane. Psikolog ndryshëm, doktor ndryshëm këtë herë. Ata ta, ta shpjegojnë ti trunin e kriminelit, po ai sa kriminal? Nuk ka kriminalaj. Ai është vampir. Ju duhet atë ta shpjegojnë ti si funksionon truni i ajdutit. Ai sa ai do të kurc ska vetë. Aba po më vpse sepse është i majchëm. Aba është i majchëm. Në adoleshen mund ti jejn plot për njerëz, për shembull. Sidomos në për media dhe gazeta, thën pikë ka di hoxha se si funksionon për shembull diskoteka. Konkurran shkrund Zdo me dhanë se kia kona ti Zdo me dhanë se i shkona ti Pika e dinë musliman se që shibje mu provokue Prej haramit Se në kur anin e kam su neve Kur anin e ven e i qartëson në rrugët e shëjtanit Për sfer arsie, mos me shkun to A në e përshimu muslimani i meqëm E një kriminelin, e një hajdutin E një zinaqarin, e një, një alkoliqarin E një ket Po si ban ato A në e thonë hudhejfja Hudayf ibn al-Yaman, shoqi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot njerzit e vetchin pejgamberin ton alayhi sallallahu alaihi, por pun te mira. Thot un e vetcha por te qeçijat. Thot she ajo loki filan i qeçit, qysh menon, qyë e qeçit qysh bëhat. Mir po çfar thot Hudayfja? Nuk e vetchat si, domthon mund ti zgjeroj rrugte të qeçijave, me hafeten e të tudrikeni. U tutsha sherrt mos tum kapin mua. Unë du me një of të keqën, must, must banëm për të të në. A në muslimani jo i meqëm. Muslimani duhet të jetë i meqëm. Duhet të jetë i shkolluar në kuptimin që kemi foljë për shkollën. Jo në kuptimin e diplomas. Po i shkolluar, i meqëm, i lidhë gjërët e kështë marat. Andoj, pika e dytë e përngjasimit mes bletes dhe muslimani dhe besimtari cilë ha? Pika e menqurijës. Pika e, e menqurijës. E treta, ka shumësime. Edhe ort kanë thënë ky po ngjasimi Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem me bletën është i mahnitshëm, o shumë i mrekullueshëm, se si e ka për ngjasu muslimanin me bletën. Thotë e treta von dy etarët qillatu adha. Shumë pak banan bleta. A, por shumë pak banan bleta. Kur banan bleta edin veçtiher. Adatha Adam mundet me ta siel tyje i jo se ajo ka dash me të botë dam po a kanë të mbrojnë vetëm kur ka thonë kur shkojshme ja mërë mjaltin pizkon apo kini pa për qemë mësot kini edhe në për inqizime dhe dokumentar kur shkojnë me mërë mjaltin ata veshën se veshën se ato ato pizkojnë ato kafshojnë mirë po këtë kafshim dhe këtë lëndim që e shkakton këti marsit të nektarit dhe, dhe mjaltit pëse e banë bleta Se a të erujt malin e vet Andaj ka ndon djetart Për njësimi ko Muslimani kur zbandam Vetëm kur Kur ti mo t'ja kështë të prua atina Por që imo ka than Me në kutile du në meli hi Fë u e shëhit Njani shkon muslimani t'ja uzurpoj e malin Thëtë që ki mali jo t'ja është i emi Odo e s'ta jep Vete kon fitu mën këtë bun Edhe grindën Han abo, Edhe vritët Thotë Alei Salat e Salam Si të vritë të që ketë rasë muslimani Shkondë Allah u shëhit Allah i dhe pse, pse u vrajtët Pse të vrajtën O zote, ishtë të embrojtë malin tem Shëhidije Tjetër, ka dhe në menkutile du në irdhë Kush lufton të embrojtë moralin e vetë Grujën vet, vet, e vetë, e vlatë të vetë Nderin e vetë, shkondë Allah u shëhit njën, njën i dhëme të asë nuk grujënë, zotin arujtë E vladin, familjen Dhe vjen puna dërë të grindja Dhe të vërasin Thot Alei Salat e Seram Shkont Allah u Shehit Se njën i thot a, a, o, a o muslimani pa damshem Ja ja, a i kodovia Po, dërsa tisja ke prek Dyshka, e kesh ofendu mir, po se, ke, se ke prek në derin Se ke prek malin, malin e tina Thot Alei Salat e Seram Shkont Allah u Shehit Ando e këtën djetarët, muslimani në gjason në bletës Në dhumon, kafshimin e pakt Shkont Allah u Shehit çish kapshimin e pa. Vesh sigurt t'ja qota t'aprohesh me ta. Andaj shikoj Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Desnia ston, Muhammed ka bëu luftë apo ka bëu luftë? Ai diku nuk ka bëu luftë. Ura kanë brutë hun apo. I kanë dhënë shpekat me vrah. E kanë e kanë shluar me interpol me lip me vrah. Çka po do me bëjë njerëzit tyje? Me interpol i kanë dhënë 100 dejve kush dai be kokën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Et as çka me voj, sipas disave duhet aj mu hun, çi si dele hetët vrasnala. Po jo, ja, e ka pejgambar. Një qindeve Një qindeve ja kanë dhanë Kushtë në e bjenë kokën A nëjë ti i gjenë disa njërë sotë Unë të shaj, të ofendoj, të shkeli, të burgosit, të mësë Të shuj Të shuj, se ti të... Apo je i mirë ti Unë jam i mirë, po ka një vi Ka një vi, e vlad jo vi Familja o vi, gruja o vi Islami o vi Ti nuk mund është me ma shamu edhe fejën, edhe Allahun Edhe për e mësëm, edhe unë e ishë më së pëtakthiti Apo Edhe në anë bregëzator dha, pse hoxhallardh folin për neve. Ata nuk kanë drejt gazetë me na shaneve. Më në shogjë mia, më më me lut me gratë tona, me lut me, me, me, me, me feja tonë. Edhe na hoxhale të shujë, po nuk shujon hoxhja. Hoxha shun kur ai skod Smirnë paratë tua me me ai duhet lësh të tua. A mund kur ta prek xhamin? Kur ta prek fejen? Na nëse nuk jetojnë edhe për Zotin edhe xhamin, për çka duhet me jetuna? Për çka duhet me, me mbroj? Për çka duhet me çu në azanin doniar? Don do atar no do na gumoriem ja. Na yemi, andaj ko shka lavem sam, as si bleta, s domëthasës mund me, me picqkuar. Ama mos ja vër punën. Mos ja vër punën muslimanëve picqkuar. Andaj muslimanët mund kan fat. E para tham, i majëm. E dyta, dhpukon, do të mund kan, donë maksimum mi për lecjeve, grindjeve kësaj rradh. Mir po, kujt jëm puna e fesë? Kujt e vjen moralit? Shtemon e ka moral se voni ko ftyr. Unë di kusht ti për shembull me të ftyrë, do dhe të më me dhonë hani valla. Po do të kenë na ka qetron. Jo, erun e ruan derën e tij, e ruan moralin e tij, e ti, ruan familjen e tij, e ruan imanin e tij na. Kjo është atë që kanë bollën dietarët në në kët në kët kontekst. Tjetra prej simave të bletës. Pse i ngjan muslimani bletës? Pse i ngjan besimtarit bletës? Kanë dhën dietarët? Haqaratuhu. Muslimani Shumë e njën vetën të përullt Në në qëmum Nuk shumë kryje Këni pa bleta me hec me fudullëk? Jo Jo, nuk hec bleta me fudullëk Abo? Por ka që mu ka kafës që heci me fudullëk Abo? Dhe kan kafës të kan ashtëpërsi Kan kafës si devja Devja, por që mu ka thamare i salatë të seram Shumë prej devjeve janë si shejtani Pak me ngu të ta, jo Ane ka të në lejtësa dhe sham, pi 100 deveve një të banë, në të thenon zbaj. Një adel, pi deveve që mundët me të bajtë, tjera të zbaj. Ane ka të në djetarë, pse ka përngjasu për e më sam, besimtari me bletën, se besimtari është i porullt, e ullë kokën shumë. Ane të jeshe, bëslimani thot, jo, jo, ja, shë jam unë e maj miri, shë jam unë, unë jam i funit, a vo. E shë të i përshimu, se të ajo është një loj porullje dhe modestie nj A ndaj kanë ndrytarë mësimi tjetër që e nxjerrim nga përngjasimi mes bletës dhe muslimanit, i cili e, është porulja. Muslimani është i porulur. Pse? Sepse di që ka Zot. Kujt mundush më umat me të madh? Vengameli sallallahu alaihi wasallam thotë, njerëzit janë prej dheu. Aba e ardhemi në sallallahu alaihi wasallam me kam bab. Këti janë birra e ardhemi të sallallahu alaihi wasallam, me çka do Allahu me devotshmëri? Me çka mundush më umat mbi të kan me të madh? Me tesha Me post Me shkja Adhe disa për njëtare ka mërmen një një njëri Shumë interessant Disa për njëtare se këmendoj se si ka ip një post Ta shë ajo që të rënjeri mo Sunë folti me ta Sunë bant sun ban t'i bised me ta Ka mërmen njëtare një rast Kanë thënë Kone muslimanëve të Spanjës Ka që që që që që që që një djallë Ka që që një paj të kushëm Edhe këta më bë vetë, ti o gjalli jem kur njeri së mbash. Edhe këti ka i binati. Ti a vërtetoj e babët si bana njeri. Apo, apo disa njerës më në menë, kur dikush përshimu, ka disa njerës janë shumë të meqëm, si më më shafi iju, e ka pa njeri, e ka pa këratit, ka të ditë njeri kur së mbash. Edhe kanë shku vite, vite, vite, vite këtë njeri u bë komandant, masë komandant nuk ka bë kryetar në qytetit. Nuk, abo, mal, me posta ma, abo nuk abo ka bë një një madhë Edhju ka kujtu baba Tjë ja avërtetoi babës jam bonjere A i ka kujtu që i ka i parrikë i janë bonjere Këni për tisa njërës? O tehe, a i di kuj A i di unë e shfar post ikam A i di shfar shefi jam Po ti beje, kur në sanë beje kërë zhdojës Në vorkë nga me të shkët Nuk nga me të mojtim qilë kështu Në vorkë, prap të një Në vorkë nga me he Qëka ndodhë? Kyja angazhoj këjt Atë ushtartevel Tha shkoni fila në q Dhe zakonisht njerëzit kër i binë këto, kër i thot komandantë të që e binë me hujumë Ka pe, si si më kona i e, kafsh, jo njeri Dhe ja për unë në të lith Qaj thaki, tha, o bab A e di kërnë ba të thonë në moti se së mba në njeri Këshirë është ka ju mba? Tha, po ti o djallë jam kur njeri së mba është Po ti këshirë mës pari që më ke pru muë Qish bjet, ba, për me, për më bati njeri të mës pari Dash me thonë at Bema njëmë transpektuushëm, apo, e kësë më ratë Andaj shikoj Jusufi kër e pruni babën e vetë Qështë e pruni? E pruni me madhështi Ishte minister i ekonomijës Ketë pun të jakshin lanë ndorë të ekonomijës Dull e priti Baba em, a, a ishte të arë faktikisht Faktikisht, raport me Jusufin A i ka mujtë me ashtin një shërtorë që të shko prej të babën ten Ama jo, qfar e priti me madhështi Andaj ki njëri tha, po, po, ti post t'je bon Komandant t tekë morati nçenin nuk e di çfarë. A mënyrë si valla. A ne namun na muskollu, muaj namë diploma, ama njerzillok, edhe karakter, edhe moral, këto këto mesela tjetër. A ndonjëh dietarët muslimanë i porult, si bleta. O si porult. Pa Muhamedi alayhissalatu wassalam, se besimtari ngjason bletës në porulshi. Kjo është premisë që kanë dietarët në në këtë kontekst. Sim tjetër, t'rgandam Pse me bletën? Kanë të anë, sepse është shumë e dobishme. Andaj, për qëjënë mëllë të e gjenë muslimanë shumë dobishme. Shumë dobishme. Po folëmin muslimanin në bazë të cilëcive kurëanorë dhe të hadithit. Mo se mërë thuj, a, po filanë në një falë, pësë vakë namazaj, kërë kërë kërë në heqë nuk ka. Jo, këto e larkë. Ne e këna prisë Muhammed e Samë, e këna Bubeklin, e Omerin, Mirë po filani alani leje Ma djemane me në gjëmërli Prej devjime Ma të mloja që ja bje shejtanin njerit Në rrugën e zotit cila Dhe të qire filanin Kira, edhe farë dhe këshishka ban Edhe ki thot E, unë e mirë jam E ju jo nuk, nuk ban kështo Ti mëse merë shemë u filanin Merë shemë u një musliman të mirë Qire filanin Qitë përbara të ja apod, Apo do me qiti kanë përbara Qite bu për kërësi dikun edhe matu me ta Citomun khatab në matumeta. Citë Bonifon përpara dhe matumeta. Matu Edhe ata marrën një aty mësonën buqshirë kë. Ha. Ata marrën një mëta. Me Ana kanden diëtarë e ka punjasu Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam muslimanin me me bletën për shkak të dobish të madh çka eko. Dhe muslimani është i dobishëm. E kanë pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam cili është njëri më i mirë. Ka thënë ai cili i ban njerëz më shumë ti mirë. Më i dobishmi për njerëzit. A dhe muslimani i dobishëm. Dhe dut mundon i dobishëm. Apo, muslimani, ka thoni më Mahmedi, dhe pëllot pjolemave tjere, Allahu me një musliman, 14 shpija i runë, bo njës nuk e din, 14 shpija, që i hajnë rahat, e pijnë rahat, është një musliman ati mrena, i tutet Allahut, i tutet Zotit, e Zotit për hadër që atina, këti në ju siguran, siguran reha ti. Apo, ndoshta këto janë tut 14 tesha, Dhe shire beket që i kam ba filanit Allahu gjelë me ta i run A ba, si kur që du njaja Sot nuk e madhron du njaja qabën A ka thënë Abdullaj ibn Abasi Si komend e fjallës Allahu gjelë Gjelalu Me ndekhalëhu kene amine Kushhin qabë është i sigur Ka thënë Abdullaj ibn Abasi Deri sa qabja eksiston të tokë Ketë njërzimi arahat Tavaf Kutë prishët qabja njërzit Mor në anë se kjo dunia kam u prish. A ku, a e di njerëzit sot? Ndërkombëtare është, a e din se çaubia është siguria e tyre? Jo, e kundërta, ndoshta doin me luftuaj. Ndoshta i luftojnë ata dhe e luftojnë ata. Se kur lufton Islamin e ke luftuaj çaubin. Na ka kibla kthej na ka kthemi. Na ka kibla këna. A le të të thashë njerëzit po të thot, "U s'kan problem me fejen, me hoxhën. Çka të lidh ti me hoxhën? Pse ti me hoxhën ke problem?" Jo, jo, ti ki pun me fej. Ti ki problem me fejen Së mund është të me pas problem me hoxën Së mund është Ski jasë një lidhët të me pas me ta. Mirë po pa, Hoxëa të spekon Allahun Pengamberin, gjennetin, gjennemin eh, Këtu plas fitili A dhe të të të nës kam Njani pikazetar dhe Jo, jo, nës kam problem me fejn islame Masha dhaj, s'ka problem me fejn islame A i ka problem me fejn islame Qe leje hoxën Ketë fjallë të hoxës i ka thonë Muhamedi a.s. Qa pëthuti? Pë Fjalët e hoxhës, leje hoxhë. Ni ka thon pejgamberi jon, profeti i njerëzimit, ti çfarë po thutash? Andajin në e se ai gjozën ti e shasai ku probleme Muhamedi sallallahu alajhi. Ata muslimano i mëçëm. Nuk do da, jo, ki s'ka faj, se ki s'ka problem me hoxh, ki ka probleme me me ki s'ka problem me fen, o ka probleme me hoxh. S'mundet mu konda ashtu. Dhe na nuk e por ja shtojm se dikush mund të pas probleme me hoxh. Do shtat dikush ka mundsi me gjetë një një hoxhi i cili nuk e informon si duhet. Mir po në bazë s'ka munsi A me ka ndonë njëtarët, muslimani, oj dobi shumë. Këtë njërzit dobi, ku që ka bëshërë në muslimanëve? Mjekësi e sot që ka njërzit krenohën me ta, është ndërtuar për muslimanëve. Shumitës e landëve që s'kanë të bojnë me fejen, i kanë kan vendosë themelet e atërë shkencave muslimanët. Sa hajdinja kanë pa po njërzit muslimanët? Sa hajdinja kanë pa po Muhammedin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Sa kajri një kanë po e Bubekri dhe Omeri dhe Ali dhe Othmanit dhe imamëve të muslimanve. Apo, mirë po njërzin për nga karakteri që farë janë, ndo shta qatë shka ja urun sigurien që ta eshojnë. Apo, andoj këndon djetarët, e ka përngjasu për nga mërja lejtë salatë të sëramë me, me bletën përshka këtë, për këtë dobijes që farë ka bletën. Gjithashtu, këndon djetarët, e ka përngjasu për nga mërja lejtë salatë të sëramë kan muslimanin me bletën për çfarë arsye ka thonë për shkak se bleta e ka një shcisë sot që kanë zbuluar studiosit e bletës se bleta e ka një shcisë në hatën e errës e ka shumë të vëzhhshme errës pillar gjanin errën se çtu ç kjo lule sa taman sa për mua andaj ka tha allah u jella jella ora për bletën fesluki subule rabbiki Ti ki me hetë në rrugë që a unë e kam e ti vizatua Që që e vizaton? Në përmes shqisave Në përmes shqisave A noj ti e gjenë përshimu bleta Hec, hec, hec, i kalon shumë, shumë lullë Këshirë në i ki në emisione Kalon shumë lullë në lesë nalët Ti të pëse ketë mi Nëmonë, mundët me cindra uh, Apo mira, metra katërori kalon Prej lullëve smerpite Pse shqisën e nuhati se ka të madhe Qa ka bati E shëfë që ë Thupo, sojka, yeah, e e ku o kjo përnjësime muslimanin Muslimani janin erën të keqës Njënë i thotë këjtë mirëve Janin erën Si omë në Khattabi Kër është cilëcu omë në Khattabi Nga se penga me samë qeka Titulu omë në Khattabin El Faruk A i cili dime da A po A i cili dime Dime nda Janin erën A janin të erën Se diska e keqë ka me ndod Edhe shkon të Shkon të e ndreçte A po E muslimani të farë është, muslimani është ditil Janin erën të keqës E shë ati devot shmin Thot filani be diqish E shën filan me zlizit Thot qëtus sa e ramir Ato ketë knaqën zba vitin aty A i thot qëtus jam rahat Sepse Se janin erën e të keqës Abdullaj për një mes udi Shokit për nga mbëri sëselle Qëta kuptën ishka i bje era Abdullaj për një mes udi Ka qenë shokit vë nësam alim I sahabeve Në BB2 ditë vjen te shtëpia. Edhe tu boma vet me gruën e vet? A je njëv gruën e vet? Si funksionon gruaja vet? Çfarë parime, çfarë, çfarë psikologjie ka për për këtë botë? Edhe Anizhi tu boma vet? Jo nis Abdullah ibn Usudi po çulitot. Tha au kon di gjush du bari? Tha po fila gruaja, ke, okay? mysafir. Tha era ke çatordh. Çfarë era ke çe? Më brenda muabetit Gryja vetë që e kishtë të nga dhullaj minë mesurit Tha a mon është të mi thanë Prisit muslimanve A më në khattavit Në të ta, ta rrite pak rogen Ta zhenonja pak keçpijen E ti blejnë e dosene Tha dhullaj minë mesurit Era keqe vika Se unë e grujnë se kum lanë që ishtu Tha kush ka ardhë këtu Tha filanja Tha ajo s'vjen mo Ajo mo nuk tu nuk vjen Pse? Ma pas ka prish e erën Apo? Ma pas ka shtini e erë tjetër. Aja kani dikush thot po çfarë erave era mohabetit. U ti për shembull e gjeje, për shembull keni pa njerëz. Ju në grua, banë mohabet me dikan. Ti e ke lënë tamam, ke në rregull e knast, veç ku ta këshirsh, thot hec jam mirë. Pse këshire filanë anëllane këtë merat. Andaj vjen dikush dhe ta shtini herë tjetër ta prish. E muslimani e ninë erën. Sot ka lagadan. No mir kam. Pse ti po libim mashtu rroqën mua? Andaj fillojmë duke tharë, jo, ksa u dukënakon. Këtë e në ta ku në konë, nuk, nuk, nuk jetojnë a për këtë punë me shtu shpire, me rritë ata e kështu me ratë. Andaj, abdullaj mesudis, me mesudi, sa për rritë në strimë, muslimani dhëtë me ditë parimin e fejë së vetë, dhe kur të filloj e parimi mjarë dhe rakej që me donë këta, si bleta? Ja ka një se jela me shikoj e kontrolloj e zemën tane, apo e kështu me ratë. Andaj ka nëndjetarët prej të mirave të bletes, është edhe aftësia e nuhatje së madhe dhe qëfarë? dhe largimi i saj prej të ndytave. Erën dhe anin e rën pilargë dhe largohet. Tjetra, që farë kanë danë, kanë danë djetarët, pse e kanë gjasu me, me e, bleten, bleta, kanë danë djetarët, këto djetarë, që ka unë përmeni, ka njëtu herët, si shpjegim. Sot krejt që të shka i përmena, hin hulumtoj edhe gjenja janë që shtu një 100%. Hinë ku dujnë, cilin kanal që ka studiohet për bletet, këshirë që to cilësi, a i ka bleta jo. Nja precisive që ka? Bleta s'munët me punuët. Në tërë, dhe ku ka tëmë. Tëmë, duhanë. Abo, s'munët me punuët. Ku qove duhanë, ku qove tëmë, ku qove zjarë, ku qove ersirë ikë. Abo, punën në sabahë, punën ditën. E ka dhënë djetarë, në qëta që ka fiton të muslimani, Muslimani i tut vetë ku janë zona e ardhatë. Allë muslimani e ka e ka çef me punu ku është hart. Aba, a natyrë muslimani nuk shmundet me shku muslimanin në casino, në disco. Nuk mund muslimani me punu në vendet erdë, kujan të të Apo? Ti e ardhta ku ai duhet më shef atë. Aba, a natyrë jeni muslimani nuk mundet me dal për shembull, muslimani s'del me dashnore. Pse ata s'ka dalin me dashnore, s'dalin kështu hap tazi. Po tinza tuipse, se në zonë e ardhatë ajo. Apo, anaj këndon djetarët, bleta nuk punon ku ka tim, edhe muslimani, muslimani nuk punon ku ka tim, ku ka tërë, e prit mu, mu qartësuni herë, nëse një mesele ka mjegull, e prit mu qartësuni herë, nëse një mesele nuk do këtë bashkëta manë, a halal haram, nuk mërë nëndimaj minjarë, po të halal besë na duhet ma shpejtë, një bote një se njerë, halal halal hajde, se s'kena vakna, po qishë. Kjo kjo hallall ti ska e bën këtu mund të më shëndruj, gjanave atje. Andaj tha Alaihi Sallallahu, muslimani injon blates. Blit nuhate kërko, u luto, a është ashtu nuk go. Andaj kjo është ajo që e ka nxjerr dietarët në në kët në kët kontekst. Tjetra kanë ndryetarët ë uh, muslimani injason blates në çfarë? Në çfarë? Kanë ndryetarët në sabrin e madh për punë dhe studimet që ka e mbo për bletën dhe organizimin e bletës njëra me tjetërën është sendi mahnitëshëm ajo është tamam mrekulli Allahu që ka përmin Allahu u gjeve në Kur'an inë në fidelik e ajeten që tanë ka ajet këshirë që ishpunon bleta që ishë organizohet që ishë funksionon njëra me tjetërën si japin, si njale njëra me tjetërët që ishë me e pru nëktarin që tu e me bëm mjallët e kështu me si rap si janë të tubuara me një koshere të përbashkët. Kanë dhe njëtar, kjo qka është për muslimonin? është organizimi i punës edhe durimin punë. Ska hazër? A me dhe thale i salatës rëmë, muslimonin një zëmbletës, pëse? Ska hazër? A dhe i ligjë zotit, ska hazër? Puno? Merë. Edhe në këtu njohë edhe në khiret. Dërvishlëke, sufizma, gjërat liga, në islam s'ka në velë ato. Në islam punë. Islam ka vënë angazhimin. Në Islam ka vënë dija. Islam ka vënë ibadete, adhurimi, bindja ndaj Zotit te Barekehu Teala. Në bletë kanë nddietarët bën sahë por shumë. Ka mundsi me kilometra apo ni lule. Ëh, çka muslimani lodhet për halal. Raskavit dit për halal. Ka mundsi çati e ka haramit, s'e merr thot prit, ka dal. E e mona alo. Andem injason bletës në kërkimin e madh të të punës dhe asaj e cila i ban dobi. Për e gjërave të cilat si Ja mundësën Allahu te bare kjo e tala Kjo shkum shkurtimisht Por shembu në shakashe Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Në përngjasimin e bletës me Me Besimtarina eluhum Allahu tebareke ve teala qed muaj te mad Allahu na mundson me vaji badetet shumta namunson Allahu xhelal me u largu gjunoheve namunson Allahu me pastru zemrat tona namunson Allahu tebareke ve teala rizallahu kunetina namunson Allahu xhelaluhu me hina rahmetina zoti tebareke ve teala eluhum Allahu tebareke ve teala zoti u xhelaluhu musliman ku dish Allahu ti ndihmon fuqarat ska mort Allahu ti mbolan e zengina pi musliman Allahu ti ban te xemerr aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li ve lakum innahu hu al-gafururrahim walhamd Elahi Rabbul Alamin